מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשלהו במעשי ידיך, כל שטה תחת רגליו. צונא ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ותגי הים עובר אורחות ימים. אדוני, אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ?